Capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ascultați Europa FM, ora 18. Europa, Europa, Europa, FM. Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit de ratizarea mortală de la Timișoara. Încă cinci persoane au ajuns la spital. Medicii spun că ele nu sunt în pericol. Nou record negativ al leului în raport cu euro e de așteptat ca mâncarea din import să se scumpească. Și ambasadorul american la Uniunea Europeană confirmă Casa Albă a cerut explicit Ucrainei ajutor în vederea alegerilor de la anul. Avertisment al meteorologilor vreme rece și ploi mai ales în sud de la această oră până sâmbătă dimineața. Ameda Andrei de la Administrația Națională de Meteorologie și sâmbătă, în jumătatea desa teritoriului, se vor înregistra temperaturi sub cele specifice perioadei. În zona montană, mai ales la altitudini de peste 1500 de metri, treptat vor predomina insulele și se va depune strat de zăpadă, trecători precipitații mixte pot să apară și în Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei, de asemenea în dealul Muntenii. Nu este exclus ca aceste precipitații mixte să determine producerea de polei. În plus, la munte, mai ales în Carpații Oriental și Meridional, vor fi perioade în care vântul va avea intensificări cu viteze de peste 70-80 de km pe oră, spulberând trecător zăpada. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM o alertă de sănătate publică la Timișoara, mai multe persoane care locuiesc în blocul în care trei oameni au murit în urma unei deratizări, au cerut să fie duse la spital pentru că se simțeau rău. E vorba de trei copii și de doi adulți. La primele ore ale dimineții a fost arestat patronul firmei care a făcut deratizarea, după cum transmite Dan Turcu. Cei trei copii au ajuns la spitalul lui Turcanu, unde au fost imediat preluați de medici din UPU și supuși unor analize amănunțite. Ei acuzau durere abdominale. Medici au stabilit însă că nu există vreun pericol. Analizele sunt bune, dar au decis să fie nu sub observație încă două zile. Ei urmează să fie internați în spital. Astfel, numărul copiilor aflați în unitatea sanitară este de 22. Cei doi adulți ajunși și ei la serviciile de urgență ale spitalelor au fost supuși unor analize și sunt în continuare în evaluare. În paralel, ancheta continuă în acest caz. În această dimineață au fost făcute publice primele rezultate ale autopsiei celor doi copii și a mamei uneia dintre ei, morți în urma dezinsecției făcute în blocul de pe strada Miorița din Timișoara. În referatul trimis procurorilor, medicii legiști spun că deocamdată nu poate fi fi precizată cauza morții, dar au fost prelevate probe pentru un examen toxicologic complex, având în vedere suspiciunea de intoxicare acută. Medicii legii spun că analizele chimice efectuate pe probele prelevate sunt negative. Vorbim însă de analize de medicină legală uzoale făcute într-o etapă preliminară. Specialiștii au preluat însă probe pentru examenul histopatologic, țesuturi sânge și organe. Acestea vor fi supuse analizelor toxicologice care durează aproximativ o lună și care vor putea releva prezența unor elemente care să arate că cei trei au murit din cauza intoxicului. Mai ales că substanța folosită la dezinsecție și deratizare e mortală chiar și în cantitate foarte mică. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Și Inspecția Sanitară de Stat a luat probe din blocurile din Timișoara în care s-a făcut deratizarea pentru a afla dacă mai există în aer fosfină. Substanța care ar fi fost folosită la deratizare e utilizată strict în depozite goale, nu în spațiile de locuit. Toți producătorii și distribuitorii de produse cu care se fac operațiuni de dezinsecție și de ratizare vor fi verificați. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Monica Dajbog. În ceea ce privește situația tragică înregistrată în Timișoara, ministrul Ion Marcel Vela a dat dispoziție să se verifice toate societățile comerciale care dețin sau comercializează substanțe și produse chimice folosite pentru serviciile de deratizare. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Leul continuă să se deprecieze în raport cu moneda europeană, efectele se vor resimți în curând la raft, alimentele din import vor fi mai scumpe, spun comentatorii economici. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Deși leul continuă să se deprecieze, oficialii băncii naționale ne asigură că nu sunt motive de îngrijorare. Piața valutară este stabilă, iar deprecierea nu este semnificativă. L-am întrebat pe consultantul fiscal Adrian Bența cine are de suferit în urma deprecierii monedei naționale în raport cu euro. Toți cetățenii care fac achiziții de alimente... O mare parte a alimentelor sunt produse în import și, prin urmare, devalorizarea cursului de schimb va duce la prețuri mai mari la raft. Deci eu mă aștept ca undeva pe un ciclu de 30 de zile, 60 de zile, maxim 90 de zile, să vedem acele scumpiri efective la prețuri la raft al bunurilor sau chiar al serviciilor care sunt cotate în funcție de euro. O a doua categorie de persoane care au de suferit sunt evident acele persoane care au împrimuturi în euro. De asemenea, posesorii de telefoane mobile, de abonamente de internet au în mare parte abonamentele în euro. Prin urmare, aceștia vă plăti mai mult. Consultantul fiscal Adrian Bența estimează că LEUL va continua să se deprecieze. Nu vom putea spune cât de mult se va deprecia euro. Dacă dăm buzdan în continuare să gorim rafturile de produse din import, evident vom avea o creștere a euro. Dar mai avem și celălalt factor, decizia Băncii Naționale de a interveni sau de a nu interveni în piață. Probabil Banca Națională va Intervenit discret, astfel încât să nu se atingă praguri psihologice de 4,85-4,9 euro. Probabil este o estimare făcută de mine pe date empirice. Cred că undeva în ianuarie-februarie vom avea cele mai mari creșteri ale cursului valutat pentru că atunci ajung scadențele la facturile pentru aprovizionările din import. Reprezentanții BNR au explicat că deprecierea aleului se datorează, în primul rând importurilor uriașe care au loc în această perioadă. România nu a respectat mai multe recomandări în domeniul fiscal venite din partea instituției europene, iată concluzia Comisiei Europene, care a trimis un avertisment asemănător și vara trecută. Potrivit Bruxelului, noua lege a pensiilor ar reprezenta un risc pentru ca România ar trebui să reducă în această perioadă cheltuielile, nu să le sporească, explică Sonia Teodoriu. Comisia Europeană a prezentat pachetul fiscal de toamnă. România și Ungaria sunt cele două țări membre ale Uniunii Europene, în cazul cărora s-a constatat că nu au respectat recomandările. Țara noastră era atenționată în luna iunie să scadă de cheltuielile primare și să prezinte până la 15 octombrie un raport detaliat despre măsurile pe care le-a luat. Comisia remarca acum că România nu intenționează să ia măsuri nici în următoarea perioadă, făcând referire la datele pe care le-au deocamdată de la Ministerul de Finanțe. Un exemplu ar fi noua lege a pensiilor, care prevede o majorare a cheltuielilor guvernamentale anul viitor, cu 0,8% din produsul intern brut. Comisia Europeană a estimat încă din primăvară că România va depăși limita de deficit stabilită pentru 3% din PIB. Cele mai recente date prezentate de Ministrul de Finanțe arată un scenariu chiar mai rău. Florin Câțu spune că dacă nu va lua măsuri urgente, deficitul va depăși anul acesta 4%. Vicepremierul la Luca Turcan dă asigurări că guvernul a găsit surse suplimentare de venit pentru anul viitor. Ar fi vorba mai ales de fonduri europene. Potrivit doamnei Turcan și cheltuielile vor fi reduse. În construcția bugetului pe anul viitor avem deja câteva surse suplimentare de finanțare pe partea de fonduri europene. Deja am evitat riscul de dezangajare pentru 300 de milioane de euro. S-au identificat surse suplimentare de atragere a încă 200 de milioane de euro și și în același timp informăm deja Comisia cu privire la renegocierea alocării de bani de la o axă de finanțare la alta. La această sursă numită fonduri europene se adaugă restructurarea aparatului bugetar. După 70 de ani de activitate, uzina Electroputere Craiova își închide producția. Restructurările au început încă din vară, iar ultimii 200 de angajați vor pleca acasă luna viitoare. Înainte de 1989, fabrica producea transformatoare electrice și locomotive care ajungeau în toată lumea. În 2007 a fost privatizată, iar în prezent are pierderi de milioane de euro. În funcție de vechimea în muncă, oamenii vor încasa între 4 și 8 salarii compensatori. Fabrica a avut anul acesta un singur contract, a spus la Europa FM Cătălina Beică, a Sindicatului Electroputere Craiova. Nu s-au mai luat contracte, deci nu mai sunt produse care să se execute în singura divizie care a mai rămas. Divizia de transformatoare. În momentul de față este un singur produs care se mai lucrează în fabrică. Este un transformator pentru centrala nucleară de la Cernabodă executat în electroputere acum 30 de ani și care a venit la reparat și le reparăm tot noi. Nu se poate repara în altă firmă din țară. Cum se termină produsul și se livrează către centrala nucleară? Cum se închid porțile de producție la electroputere? Salariații bănuiesc că firma care a cumpărat fabrica ar fi plănuit de la bun început să transforme electroputere Craiova într-o afacere imobiliară. Deja terenul a fost împărțit în parcele. Cred că primul gând a fost uh, afacerea imobiliară, nu producția de transformatoare la electroputere craiova. Au cadastrat acum uh, cel aproape 27-28 de hectare care au mai rămas în 4-6 de parcele și intenționează să le vândă și păștea. Mai puțin a interesat producția, de ce? Producția unui transformator are un ciclu de fabricație foarte lung. Proiectarea, provizionare, execuție, livrare, produs minimul minimului 3-6 luni de zile. De deci banii este greu. Iar ei ar fi vrut profit rapid Audiere crucială în camera reprezentanților din Statele Unite. Ambasadorul american la Uniunea Europeană a confirmat cea mai gravă versiune a așa numitului scandal ucrainean. Președintele Trump a făcut presiuni explicite asupra Kievului pentru a obține muniție electorală, a spus diplomatul din Statele Unite. Donald Trump a cerut ucrainei să-l investigeze penal pe fiul unui posibil contracandidat, Joe Biden. Audierile sunt prima parte a unui proces politic ce ar putea duce la suspendarea lui Trump. Cu detalii, Mihai Bucureștean. Gordon Zondland susține că în demersurile începute de Donald Trump au fost implicați de asemenea secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, și fostul consilier al Securității Naționale, John Bolton. Știau exact ce facem și de ce, a spus Zondland în timpul audierii. Ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană spune că a fost contactat pentru prima dată de avocatul lui Donald Trump, Robert Giuliani, în august. Președintele american își dorea o declarație publică de la omologul său din Ucraina Zelensky privind declanșarea unei anchete de corupție în care ar fi fost implicat și Joe Biden, fostul vicepreședinte. Gordon Sundland spune că, potrivit avocatului, Donald Trump își dorea numai anunțarea unei investigații în Ucraina. Nu trebuia neapărat să fie și una reală, un moment la televizor prin care spera Donald Trump ca imaginea lui Joe Biden să aibă de suferit. Este a patra audiere în camera reprezentanților care a lansat o investigație parlamentară ce ar putea duce la inițierea procedurii de președinte președintelui Donald Trump. Acesta este suspectat că a abuzat de putere în scopuri politice proprii, condiționând un ajutor militar de aproape 400 de milioane de dolari către Ucraina, în schimbul deschiderii la Chieva unei anchete care să-l vizeze pe Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, cel din urmă fiind favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la funcția de președinte al Statelor Unite. Cei mai bogați oameni din lume încep să stocheze metale prețioase și bani gheață în seifuri precum și criptomonede, setem de o recesiune globală sau încearcă să evite dobânzile negative la depozitele bancare potrivit unei analize publicate de site-ul economic Bloomberg. Revine Sonia Teodoriu. O clădire din cartierul londonez Mayfair, la prima vedere, seamănă cu un club privat, dar la subsolo adăpostește unul dintre cele mai sigure seifuri din Londra. Începând de luna viitoare, cei mai bogați oameni din lume pot închiria spații de mărimea unui apartament în care pot depozita până la 3 milioane de dolari cash. Un sondaj efectuat în rândul clienților bogați a UBS Global Worth Management arată că aceștia au început să stocheze bani gheață în așteptarea unei scăderi semnificative a piețelor bursiere până la finele anului viitor. Și în Zurich, un dealer de metale prețioase oferă spre închiriere peste 1000 de casete valorice în centrul orașului. În urma cu 3 ani, firma avea 10 de casete libere, însă acum închiriază câte 5 în fiecare zi. Casetele de valori pot varia de la câțiva centimetri până la unele de mărimea unui dulap de bucătărie. O altă opțiune sunt depozitele în zonele scutite de taxe, precum Singapore, Geneva sau Delaware, care sunt preferate pentru a stoca obiecte de artă. Sport acum Vasile Constantin Bună seara, Patricia Vizitiu și Anca Polocoșer au fost convocate de urgență la Naționala Feminină de handbal pentru campionatul mondial. Ele le vor înlocui pe Cristina Laslo și Bianca Bazaliu, implicate în scandalul de dopaj de la începutul acestei săptămâni. Alte două jucătoare legitimate tot la Corona Brașov, Eliza Buceschi și Daria Bucur, au rămas în lot. Patricia Vizitiu, în vârstă de 31 de ani, este legitimată la SCM Craiova și revine la un turneu final după 3 ani și jumătate. Anca Polocoșer are 22 de ani, joacă în defensivă la Minaur, Baia Mare și a participat și anul trecut la campionatul european. Amintim mai multe hambaliste de la Corona Brașov sunt acuzate că ar fi folosit un tratament cu laser intravenos interzis de forul mondial antidoping. România va participa la campionatul mondial din Japonia, unde joacă primul meci la 30 noiembrie împotriva Spaniei. José Mourinho revine în fotbal, liber de contract de aproape un an după despărțirea de Manchester United. Antrenorul portughez a preluat-o pe Tottenham, unde îl înlocuiește pe Mauricio Pochettino. Argentinianul a fost demis în urma rezultatelor slabe, iar formația londoneză, finalista sezonului trecut în Champions League, este doar pe locul al 14-lea în actuala ediție de campionat, la 11 puncte de ultima poziție ce asigură participarea în competiția de topa Europei. Pochettino a antrenat-o pe Tottenham timp de 4 ani și de care data a obținut calificarea în Liga Campionilor. Sezonul trecut a condus echipa până în ultimul act, unde spars a cedat contra lui FC Liverpool. Jose Mourinho a semnat o înțelegere pe patru sezoane și se declară încântat de oportunitatea de a antrena o grupare cu fani atât de pasionați. Conform presei britanice, el va câștiga peste 17 milioane de euro anual, urmând să aibă al doilea salariu din Anglia, după cel al lui Pep Guardiola, plătit de Manchester City cu aproape 20 de milioane de euro. Amintim, portughezul a mai pregătit-o în Anglia și pe Chelsea, cu care a luat de trei ori titlul în Premier League. Debutul lui Mourinho la Tottenham va avea loc sâmbătă în deplasare la rivala concitadină West Ham United în etapa a 13-a. Punem punct aici jurnalului de seară, imediat începe Piața Victoriei, astăzi cu Alicia Codescu. Bună seara, Filip, bună seara tuturor! Despre școala românească vorbim la Piața Victoriei, cum este și cum ar putea fi. Vorbeam acum o săptămână, sigur, v-am cu Ministrul Educației despre o revoluție? Ar putea începe și mâine. În ce fel? Aflați peste două minute în direct profesorul Marian Staș. Vă aștept! La Kaufland lăsăm prospețimea să vorbească de la sine. De aceea, ți-am pregătit reduceri de 25% de luni până joi. Mâine, 21 noiembrie, găsești conopii de vrac, brânză ca clasic cu 40% grăsime la 400 de grame și șnițel proaspăt de porc o toate cu 25% reducere. Kaufland. Și săptămâna ai bună!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 Hai la Lucoil. Punctele se utilizează la achiziția de carburanți. Campanie valabilă în perioada 18-22 noiembrie în benzinariile participante. Detalii pe www.lookoil.ro Piața Victoriei La Europa FM Bună seara, bine v-am regăsit! Sunt Alicia Cobescu. Este Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Drepturi de care ne amintim în mod deosebit astăzi. O ediție specială veți vedea Clubului de Seară. Va fi de la ora 19 și merită să și vedeți, nu numai să auziți, căci studioul Europa FM va fi luminat în albastru și veți auzi ce spun copiii despre drepturile lor. O potrivire de excepție piața victorii în această seară despre... Un drept fundamental al copiilor, vorbim și noi, despre dreptul la educație și cum ajungem să li-l furăm copiilor noștri, lăsând școala să fie așa cum este. Dar cum este? Și cum ar putea fi? Pentru asta există emisiunea Piața Victorii din această țară, seară, ca să aflăm. Profesorul Marian Staș este aici în studio. Eu i-am spus motorul unei revoluții pe care am putea o trăi în educația românească. Bună, Bună seara, seara! Mulțumesc pentru invitație! Asta e formularea corectă din punct de vedere jurnalistic. Formularea incorectă este nebunul curții școli. toate fiind cu majusculă și nebunul și curtea și școala, pentru că, de fapt, rostul conversației acesteia, în spiritul valorilor echipei Europa FM, este de franchețe. Și anume de a spune lucrurile fără părtinire, fără mânie, fără patimă, dar, dar cu așa cum curaj. sunt ele, dar cu mult curaj, așa încât uh, întrebați și vi se va răspunde. Domnule profesor, cum este școala românească? Încremenit în paradigma anterioară, feroce, profund, în fiecare fibră. Pot să-i spun așa paradigma comunistă, uh, pentru că în ultimii 30 de ani, schimbările sau lucrurile care s-au petrecut în sistem, de fapt n-au modificat fibra de proiectare, și anume modul în care Copiii, profesorii, arile de învățare interacționează. Așa, într-un context strategic și istoric pentru România, eu spun că al treilea mare punct de inflexiune, după ceea ce Spirul Haret a făcut la sfârșitul, sau procesul pe care Spirul Haret l-a facilitat la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20 și după reforma comunistă în anii 50-60, al treia mare transformare de sistem a educației în România, n-a avut loc. Și asta dă, de fapt, dimensiunea nevoii de transformare a amplitudinii și al a curajului, dimensiunea curajului pe care avem ani la suma ca societate. Unul, ca să spunem lucrurilor pe nume, să punem diagnosticul corect și apoi să pornim onest, așa cum se cuvine, la treabă. Împietrită este cuvântul pe împietrită. care l folosit. Da. Împietrită în ce? Împietrită în fricile noastre, împietrită în prejudecățile noastre, împietrită în... Uh frica noastră de a acționa și de a rupe pisica pentru a folosi sintagma pe care doamna ministru a pus-o în circulație publică săptămâna trecută. Și există câteva puncte așa, care au nevoie de punctii de sistem pentru că lucrurile se întâmplă așa cum să cade. Eu am pus în discuția publică în urmă cu câțiva ani un cadru strategic care are un nucleu, cu trei mari componente de operaționalizare. Nucleul este nucleul valorilor pe care școala secolului 21 are ale cultiva copiilor secolului 21. Cum punem în practică acest proces